Vă invit să ascultați azi episodul 6. Tânărul 6. Tânărul Guru Zgomotul tobelor care bubuiau a pătruns prin fereastra deschisă, producând agitație în rândul elevilor. Tobele uriașe care puteau fi auzite de la mile întregi, erau pregătite pentru sărbătoarea Ramlela, care avea să aibă loc în satul Mahabir, unde se găsea școala, la vreo milă depărtare de casă. Mărețul spectacol care dura o săptămână înfățișa întreaga epopee Ramayana. Visasem la India cu ochii deschiși, încercând să-mi imaginez satul în care, după cum îmi spusese un pandit, am locuit într-o viață anterioară. Acum bătaia ritmică a tobelor îmi stimula din nou imaginația. M-am văzut pe mine însumi Rama, apoi Hanuman, zeul mai muță, luptând împotriva lui Ravana, cel rău. În comparație cu asta școala părea atât de plictisitoare. Oare de ce trebuia eu, stăpânul universului, fiind una cu Brahman și de aceeași natură cu el, să suport o altă lecție de gramatică a limbei engleze? Abia dacă mai auzeam un cuvânt de al profesorului. Aveam numai 11 ani, dar deja mulți oameni îmi făceau plecăciuni, îmi la picioare ofrande de bani, pânză de bumbac și alte comori, iar la ceremoniile religioase îmi atârnau în jurul gâtului ghirlande de flori. Oare trebuia să părăsesc școala și să mă întorc la templu pentru a mă pregăti intens din punct de vedere religios? Nani și mătușa Revati m-au sfătuit amândouă să nu o fac, dar tentația era puternică îndeosebind după amieze înăbușitoare ca aceasta într-o clasă sufocantă. Lungile mele ore de meditație și alte practici religioase îmi lăsau prea puțin timp sau energie pentru școală. Când clopoțelul a sunat pentru ultima oră, am ieșit în fugă din clasă bucuros nevoie mare. Însoțit de câțiva admiratori ai mei, am alergat spre piață dornic să fiu printre primii care își ocupau locul la festivitate. Bubuitul tobelor devenea mai puternic Pe măsură ce ne apropiam de locul cu pricina Vreau să fii gurul meu, rabi Această declarație sinceră venea din partea lui Ramjit Ai cărui părinți făceau parte din casa Xatria La fel ca și Nana Tatălui era șef de echipă pe plantațiile de trestie de zahăr Și purta cu mândrie pălăria din plută ca a supraveghetorului. Și al meu a adăugat Mohan, un băiat foarte religios care participa regulat la grupul Sandhya în care mă implicasem cu devotament, ajutând la instruirea tinerilor hinduși cu privire la îndatoririle lor religioase. Tatălui Mohan era un vaisia, bogat angrosist de zahăr al fabricii din apropiere la care lucrase și tatăl meu ca tehnician înainte de a se căsători. Am zâmbit, mulțumit de zelul lor. Nu pot să vorbesc despre asta și să alerg așa repede, am spus eu gâfâind. În ultima vreme mă durea pieptul și știam că aceasta se datora fumatului excesiv. O să vorbim de asta când o să ajungem acolo, am adăugat aproape rămânând fără suflare. Multă lume din oraș îmi cerea ajutorul spiritual. Într-o bună zi voi fi un guru pentru mii de oameni. Răzile înguste și brăzdate cu făgașe din satul Mahabir, străjuite de o parte și de alta de colibele mici de pământ ale muncitorilor de pe plantațiile de trestie și de cocioabe din lemn cu pământ pe jos, erau deja tixite. Am trecut în grabă pe lângă magazinele splendid împodobite și ne-am îndreptat spre câmpul deschis din centrul satului. Aici era pusă în scenă, în fiecare seară, o parte din Ramayana. Vânzătorii care își făceau reclamă în gura mare vindeau mulțimi gălăgioase care se tot înghesuia, băuturi, dulciuri și mâncăruri condimentate. Vindeau de la tarabe improvizate, din căruțe mici, din cărucioare remorcate la biciclete sau din tăvi și boluri mari împrăștiate pe jos, pline cu bara și condimente din fructe de mangotier, ceana condimentată cu curi și diferite dulciuri indiene, cum ar fi Jilabhii. Aici, colo câte un ghicitor sau un cititor în palmă, stăteau ghemuiți pe margini, cu cărțile sau diagramele palmei întinse pe jos, atrăgând în jurul lor grupuri de clienți curioși. Aveam destui bani de cheltuială. Acasă păstram într-un dulap închis economiile tot mai mari din banii pe care mi-i așezau la picioare cei care mă venerau. Unii panditi făceau parte dintre cei mai bogați hinduși și iată că și eu învățam cât de repede și fără efort se adunau banii. Deseori cea mai bogată sursă de venituri pentru un pandit erau oamenii mai săraci din castele inferioare. Un pandit pe care îl cunoșteam se specializase în ritualuri puja pentru noroc, câștig la loterii și la alte jocuri pentru acumularea de bogății tot mai mari. Săracii care îi plăteau onorariile rămâneau de obicei tot săraci, în timp ce el se îmbogățea și putea să se dea mereu de exemplu pe el însuși ca dovadă că puterile lui magice erau la lucru. În seara aceea mă găseam în primul rând când panditul a sunat prelung într-o scoică mare și și-a pronunțat binecuvântarea dând astfel semnul începerii spectacolului. Armatele ostile, interpretate de bărbați din caste înalte, îmbrăcați în costume colorate, se aliniaseră deja în mod impresionant de fiecare parte a câmpului. Acum se apropiau unii de ceilalți, dansând în ritmul tobelor. Ravana cel rău a răpit-o pe soția lui Rama, Sita, interpretată de un bărbat tânăr îmbrăcat într-un sari viu colorat, deoarece nicio femeie nu avea voie să joace în spectacol. Hanuman, împăratul maimuță și adevăratul erou al povestirii, descoperise locul unde era ținută Sita. Rama, frații și adepții lui, însoțiți de Hanuman și armata lui de maimuțe, s-au ridicat împotriva puterii nefaste a lui Ravana și a oastei lui. Ce spectacol impunător și plin de culoare a fost atunci când au luptat, badând înapoi, bata când, acompaniați de marșurile de război ale uriașelor Tobe, Tasa și de strigătele asurzitoare ale spectatorilor. Îmi plăcea la nebunie fiecare minut al spectacolului, uitând cu ușurință că la școală îmi imaginam că sunt un tânăr Mahatma Gandhi, așa că am intrat în același rând cu hinduși și musulmanii, care de altfel aveau înclinații pentru provocări și bătaie. Non-violența este în tuturor castelor, îi învățam eu pe băieții hinduși și în general ei mă ascultau ca pe un lider spiritual. La festivalul Ramlela, eu împreună cu alte sute de vegetariani, adepți ai non-violenței, jubilam de bucurie la vederea faptelor de vitejie ale lui Hanuman și Rama pe câmpul de luptă și cu cât participanții făceau să fie mai violenți, cu atât ne plăcea mai mult. Mama mă învățase cu grijă care era mesajul spiritual al epopeei. Rama reprezenta binele și Ravana răul. Lupta pe care o ducea zugrăvea conflictul permanent dintre bine și rău care are loc în inima fiecărui om. Am uitat pentru un moment acest lucru, sub influența atmosferei de la festival și al vrajei împrăștiate de tobele acelea, dar când m-am întors acasă târziu, în noaptea aceea, însoțit de Shanti, Sandra, Ananda și Amar, a trebuit să fac din nou față luptei dintre bine și rău care se ducea în propria mea inimă. De ce trebuia să simt acest conflict dintre bine și rău când totul era una? Gândul acesta mă punea în încurcătură. Brahman era singura realitate, orice altceva era iluzie. Atunci cu siguranță răul Ravana era și el Brahman, la fel după cum și Rama, avatarul, era Brahman. Și eu eram la fel. În transele mele yoghine eram stăpânul universului și nu aveam probleme, nesiguranță, neodihnă. Toată șmecheria era să păstrez această conștiință transcendentală și când nu meditam. Poate singura speranță era să fac ceea ce a făcut tata, să mă retrag pe deplin din această lume a iluziei. Dar atunci, cum mai puteam să fiu un guru și să-i învăț pe ceilalți? Cel mai mic dintre copiii și Revati era unul dintre elevii mei cei mai buni. Avea doar cinci ani și mi-amintea de mine la vârsta aceea. Poate acesta era motivul pentru care îl îndrăgeam atât de mult. El își împlinea deja propriul lui ritual puja, oferind în fiecare dimineață apă soarelui și dând semne de un zel religios ieșit din comun. Eram îndrumătorul lui în meditație și îl învățam mantrele speciale, iar el, la rândul lui, avea pentru mine o deosebită stimă. Spreagrozav de vreo câteva zile, Rabbi. s așa îngrijorată de sănătatea ta, mi-a spus, Ma serioasă, în dimineața următoare, când am vizitat-o înainte de a mă duce la școală. Arăți așa de palid și tutușește așa de mult. Nu-i nimic în neregulă cu mine, Ma, am spus. Mă simt bine. Când am ajuns aici, m-a cuprins o criză subită de tuse. Rabbi, Unchiul cu mar o trebuiască să te ducă la doctor înainte să pleacă în Anglia. Nu-i nimic, ma, am reușit să spun căutând să-mi recapăt suflarea. Mă durea așa de tare pieptul, mai ales în zona inimii. O să mă simt bine. Dar tu tușești de săptămâni în șir. Eu aud pe tine în fiecare noapte. Nu-i nimic, nu fii îngrijorată, ma, toată lumea tușește. Tu cum te simți azi? Rușinat încercam să schimb subiectul, temându-mă că ar putea să bănuiască adevărul. De luni de zile fumam pe ascuns, Cu siguranță că ma, unchii și mătușile mele s-ar fi opus categoric dacă ar fi știut, iar acum nu mai puteam să scap de acest obicei. Deseori mă gândeam cât de ciudat era că puteam fi atât de strict în privința hotărârii mele de a rămâne vegetarian, N-aș fi cumpărat brânză de la un magazin dacă era tăiată cu un cuțit care fusese folosit la tăierea cârnaților și a cărnii și totuși nu mă puteam stăpâni să nu fumez, deși știam că îmi distrug plămânii. Când eram singur pe câmp, fumam țigară după țigară, inhalând adânc după fiecare pufăială. Mai mult decât orice, conștiința mi era tulburată de faptul că nu voiam să afle nimeni secretul și atunci trebuia să fur țigările, deși aveam bani destui. Într-adevăr, lupta dintre Ravana și Rama se ducea în propriul meu suflet și părea că sunt total neputincios în privința rezultatului. Ravana învingea în ciuda rugăciunilor mele fierbinți către Hanuman. Pentru prima dată, în timp ce mă îndreptam spre școală, m-am simțit gol pe dinăuntru când am primit de la administratori obișnuită urare Ram, Pandit Ji. Nu mă preocupa atât de mult conversația acum, deși știam că o mințisem, ci eram preocupat de o întâmplare ce se petrecuse puțin mai devreme în acea dimineață. Ținând în mână o ulcică de aramă cu apă sfântă pentru jertfa de purificare, tocmai așezasem pe capul vacii noastre o floare proaspătă de hibiscus, lucru pe care îl făceam în fiecare dimineață și făceam plecăciuni în fața ei, când, deodată, fornăind ca un avertisment, Făptura mare și neagră și-a lăsat capul în jos și s-a pregătit de atac. Am sărit înapoi, abia reușind să mă feresc de un corn răsucit, apoi m-am întors și-am luat-o lagoană, scăpând pe josul ulcica și mătăniile. Zeul meu mă vâna. Norocul meu că nu o dezlegase mâncă. Frânghia a oprit-o tocmai când credeam că o să mă împungă cu coarnele. Atacat de propriul meu zeu și eu care, de ani de zile, o veneram câte o oră pe zi. În drum spre școală tot mai tremuram, dar nu de frică, ci de o adâncă mâhnire. De ce? Cu toate că Shiva și calii, ca și mulți alți zei, adeseori mă înspăimântau, vaca era zeița pe care o adorase întotdeauna. Fusese o adevărată plăcere pentru mine să o duc la păscut și să am grijă de ea. O tratasem întotdeauna ca și pe celelalte animale cu cea mai mare blândețe. De ce m-a această zeiță? Era o întrebare care a continuat să mă frământe neîncetat în zilele următoare. Nici chiar Gosine nu putea să răspundă la o asemenea întrebare. the